aba bai coi bai, de que importante eh onico chocolate eh ni eh, eh? eh, atest surtout be gargo estaba en Dieguito en Aldeguela eh garde eh, eh, eh, sustenga solerqueta cas guinjaga de cisela este eh, caso j'ai un taco be na metica que metivo en la villa usted ya te estac en alguien fierre de un taco esta ni que un Eta ezten behartu dien er eta, surto, uh, bela gintu gytien aurr. Huita bi edo, hoitari urte dielai, Emanua Espencho keiten jaldi e, eh? Huitko uste diat ebe, sasu uh, ezerbatu egin dugun eta eta eta fase finala hoitan uh, animalki tostakatu gien eta, eta plazeh hartu dugun. Ba, Maleruuski uste diat uh, egun esperiantzak jaboi amandin uh, partida untan. Zia uh, gusekio langon zokia, ba, unta zai egin zailizan. Uh, Et il uh, a donc j'a tiré la baloune fité ça avec une biltiaigne uh, a ce truc hate bon un ça bloqué centian et ta il a donc arbitre avec un chez hop en jatsun getila bon un uh, uh, uh, eh. au uh, beti beti beti, beti bon, uh... Oye que fitesque joute en sala y que a ronda a ronda a remplat ancien, cambiado ancien gentía que está mojo ya también te reposaste en eh gas que ne aruitraquestique, Jokic ha dentro.